Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så vill jag tala lite och delge en del tankar jag har. Vi har hållit till i första Thessalonikerbrevet och den här gången så vill jag tala lite om andra Thessalonikerbrevet. Vi kan ju se det som en fortsättning för att i första Thessalonikerbrevet så... Som vi gick igenom förra veckan så talade vi om att eh, Thessalonikerna hade ju en fantastisk eh, glädje i att tänka på att Jesus skulle komma tillbaka och eh, vi såg att det fanns skillnad på dem som hör ljuset till och dagens eh, till. Att de inte fruktar inte denna dag att Jesus ska komma tillbaka utan för dem är det en fantastisk glädje att tänka på Medan de som hör natten till, de är ju onyktra och då kommer Jesu tillkommelse, eller den dagen, som en tjuv. Men så var det inte med Thessalonikerna. Men nu hade det gått en tid och Paulus hade fick höra om att det rådde förvirring och det hade blivit en, en osund syn på de här tingen vilket gjorde att det skapade oro. Hos Thessalonikerna. Och så ser vi att han då för att råda bot på detta skriver han ytterligare ett brev till dem. Eh, han eh, vill förmana dem och undervisa dem så de inte skulle tappa fattningen. Vilket eh, hade blivit fallet. Därför att det hade kommit någon och förkunnat saker och ting som gjorde att de inte riktigt visste vad de skulle tro längre. Vi kan börja där i första kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Det står så här: Paulus och Silvanus och Timotheus hälsar Thessalonikernas församling i Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Vi är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, så som tillbörligt där. Därför att er tro som mäktigt tillväxer Och den kärlek ni har till varandra Mer och mer förökas hos er alla Och hos en var av er Och därför kan vi själva i Guds församlingar Berömma oss av er i fråga om er ståndaktighet Och er tro under alla era förföljelser Och under den lidanden ni måste uthärda Vi vet ju det att de fick stå mycket motstånd Under sin första tid Och det här är en han är så glad för att de hade faktiskt vuxit till i allt det och var ståndaktiga i, den här, i dessa prövningar. Och så står det att vid femte versen sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom blir rättvis. Så ska ni aktas värdiga Guds rike och för dess skull är det också som ni lider. Guds rättfärdighet kräver ju att de som vållar er lidande får lidande till vedergällning. Men att ni som utstår lidande får hungnad. Tillsammans med oss när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar i lågande eld och låter straffet drabba de som inte känner Gud och de som inte är. Och det Jesus evangelium lydiga och dessa ska då bli straffade med evigt för bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla de som har kommit till tro. Till det vittnesbörd vi har framburit till er har ni trott. Så ska ske på den dagen. Och så står det i elfte versen att han ber för dem. Det står så här. För den skull ber vi också alltid för er att vår Gud må akta er värdiga sin kallelse. Och att han må med kraftfull fullborda i er. Allt vad en god vilja kan åstunda och vad tro kan verka. Så att vår Herre Jesu namn blir förhärligat i er och i honom. Ni i honom. Efter vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. Så inleder han detta brev. Han är så tacksam för det verk som hade begynt hos de här Thessalonikerna. Men så står det i andra kapitlet. I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom ber vi er kära bröder att inte... Vare sig genom någon andingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss. Så hastigt låter det bringas urfattningen och förlora besinnningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Herrens dag, vad är det? Herrens dag är ett begrepp som finns redan i gamla testamentet och det står för den gudsdom som går över jorden i ändens tid. Och, och då hade någon kommit där och fått dem att tro att Herrens dag redan stod för dörren. Och att de blev förvirrade. Är vi inne i domen nu? Har det redan börjat det här? Och så blev de oroliga. Och de blev bekymrade över det. Det hade be, be förbytts i fruktan. Istället för att det skulle då vara en sån glädje att Jesus skulle komma tillbaka. Och så hade någon inbillat dem att det hade kommit brev från Paulus, vilket inte var sant. Det står i tredje versen, låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Och så förklarar han varför det inte kan vara som de trodde nu. Så står det så här, ty först måste avfallet ha skett. Och laglöshetens människa, förderbets man, har trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig överallt vad Gud heter och allt som kallas heligt så att han tar sitt sätt i Guds tempel och förger sig vara Gud. Vem är det, detta? Laglöshetens människa. Det är helt enkelt antikrist som ska komma men som man då menar att att nu var Herrens dag där, men då visar han att han har ännu inte trätt fram. För att när han träder fram, då är vi inne på Herrens dag. Men då står det så här, och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Det, det visste de, därför det hade han förkunnat för dem. Han hade talat med dem om vad som först måste ske innan denna laglöshetens människa kunde komma, komma fram. Något håller honom tillbaka. Och vad är det som håller honom tillbaka? Jo, det måste ju vara detta med att eh, församlingen med Guds ande. Eh, att, att eh, den enda makt så, som är ljus och salt i världen det är ju församlingen där Guds ande är verksam på ett särskilt sätt Guds ande är ju verksam hela, hela tiden under all den tid som Gud ger här på jorden men under församlingens tid så finns det en plats ett, en, ett ställe där Guds ande på ett särskilt sätt kan verka så att församlingen är ljus och salt i världen. Och det är detta hinder som gör att vedersakaren antikrist inte kan träda fram. Han kommer inte att fullt ut träda fram förrän församlingen har gått, varit med om uppryckelsen. Rytts bort från denna jorden. Det står så här, den som håller honom tillbaka. Så att han först när han tid inne kan träda fram. Det är församlingen och anden genom församlingen som håller honom tillbaka. Men då såg det i sjunde versen där i andra kapitlet att redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Och sen ska den laglöse träda fram.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 Här ser vi att han kommer att träda fram och då ska Herren Jesus komma med sin tillkommelse och tillintet göra honom. Och det handlar om den andra etappen av Jesu tillkommelse. Den första etappen handlar om att han kommer på skyarna och församlingen rycks upp. Den andra etappen, då kommer Jesus och stätter sina fötter på oljeberget och då ska han besegra denne antikrist. Men det finns människor som som blir bedragna av honom. Den korta tid som han får verka här på jorden. Och det är till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum. Så att de kunde bli frälsta. Var viktigt att vi har kärlek till sanningen. Och då står det i ältversen. Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt. Så att de sätter tro till lögnen. För att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen och utan funnit behag i orättfärdigheten. Här ser ni motsatserna detta. Det första var tro till sanningen och det andra var behag i orättfärdigheten. Man hade valt någonting annat, någonting som behagade dem bättre. Eh, därför att... Eh, det är ju fruktansvärt viktigt Att vi har kärlek Till sanningen Och inte, inte Bara känner efter vad som behagar oss Att behagas Av orättfärdigheten Oh vilken, vilket Väckelsebudskap Detta måste bli för oss Men så säger han till dessa Thessaloniker Det står så här Vi för vår del är pliktiga Att alltid tacka Gud för er kära bröder, ni Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, i helgelse i anden och i tro på sanningen. Där får vi vara, i helgelse i anden och i tro på sanningen. Tänk att där får vi vara också, om vi väljer detta, att sätta tro till sanningen. Och inte finna behag i orättfärdigheten. Och så står det här till har han också genom vårt evangelium kallat er för att ni ska bli delaktiga av vår Herres Jesu Kristi härlighet. Och så säger han som förmaning till dem, stå alltså fasta kära bröder och håller er vid de lärdomar som ni har mottagit av oss. Vare sig muntligen eller genom brev. Och så säger han i det kapitlets slut Och vår herres Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i nåd berättat oss en evig hungnad och givit oss ett gott hopp Han, hungne, era hjärtan och styrke er till allt vad gott är både i gärning och i ord Hungne samt, alltså det är trösterikt och eh, att han måste styrka oss Både till allt vad gott där både i gärning och i, och i ord. Och så ber han i tredje kapitlet eh, om att de ska bedja för, för honom. Det står, be för oss att Herrens ord må ha framgång och komma till ära hos andra, lika som hos er. Hos dem hade Herrens ord kommit till ära, men han ville att de skulle be att detta ytterligare skulle ske på många andra platser. Så att också vi må bli frälsta från vanartiga och onda människor. Ty tron är icke varmans. Men Herren är trofast och han ska styrka er och bevara er från det onda. Ja, om de bara får balans i det här med att tro på den, den rätta ordningen i det som ska ske vid Herrens Jesu tillkommelse. Och att vi behöver inte oroa oss för laglöshetens människa eller dess Tid, för då är vi bortryckta, då är vi hemma hos Herren. Men sen när Jesus har hämtat sin skara, då kommer han att träda fram. Men så säger han så här i tredje kapitlets sjätte vers. Men vi bjuder er kära bröder i vår Herres Jesu Kristi namn att ni drar er ifrån var bröder som för en oordentlig vandel och inte lever efter de lärdomar han har mottagit av oss. Ni vet ju själva hur man bör efterfölja oss Ty vi förhöll oss inte oordentligt bland er. Inte heller åt vi